Říká se, že svět je plochý, a podpírají ho svými mohutnými hřbety čtyři sloni, kteří sami stojí na záběh obrovské želvy. Říká se, že sloni, protože jich jsou tak obrovští, mají kosti z kamene a kovu a nervy ze zlata pro lepší vodivost na velké vzdálenosti. Říká se, že tehdy. Kdysi nesmírně dávno se stroubením a řevem přiřítil ovzduším mladého světa pátý slon a dopadl s takovým nárazem, že rozděloval kontinenty a pozvedal horské masivy. Nikdo ho ve skutečnosti neviděl dopadnout, což vyvolalo zajímavou filozofickou otázku. Když odněkud z nebe spadnou miliony tun rozuženého slona a na zemi neexistuje nikdo, kdo by to slyšel, udělal tedy filozoficky vzato, udělal nějaký hluk? A jestliže tam nebyl nikdo, kdo by ho viděl, dopadl vůbec? Jinými slovy řečeno, Nebyla to jen taková pohádka pro děti, která měla vysvětlit některé zajímavé přírodní úkazy? Co se týče trpaslíků, protože je to přece jen trpasličí legenda a jejich doly jsou ohodně hlubší než doly lidské, tak ti říkají, že nějaké to zrnko pravdy v ní je. Za skutečně krásného jasného dne by mohl pozorovatel z některých míst v horách beraní hlavy dohlédnout skutečně velmi daleko na pláně. Pokud by se takový den vyskytl v létě, mohl by pozorovatel počítat sloupce prachu zvedající se zavozovými kolonami s volskými potahy, které se rychlostí 3 kilometrů v hodině hnaly prašnou cestou tam dole. Každý pár volů táhl dva vozy, každý vůz vážil čtyři tuny. sem trvá dlouho, než se někam doberou, ale když už se jim to podaří, pak jich je až až. Do měst kolem kruhového moře vozy dopravují suroviny a občas i lidi, kteří se vydali do světa hledat své štěstí a nějakou tu hrst diamantů. Do hor vozy přivážejí průmyslové zboží, vzácné věci, které přicestovaly až spoza oceánu a lidi, kteří získali životní moudrost a nějaké ty jizvy. Mezi jednotlivými kolonami bývala obvykle mezera jednoho dne. Měnili krajinu před vámi na otevřený stroj času. Když jste se za jasného pondělka dívali na pláně, Viděli jste, jak se blíží úterý. V dálce blízkali heliografy, jak si karavany vyměňovaly zprávy, informace o přítomnosti banditů, o svých nákladech, o tom, kde je možno dostat nejlepší volská oka, nejchřupavější pomfritky a byvtek, který vám na všech stranách leze přes okraj talíře. Na vozech cestovala spousta lidí. Bylo to levné, Pohodlnější než chůze, a nakonec jste se dostali i na místo určení. Někteří lidé cestovali zdarma. Vozka jednoho z přežení měl potíže se svými zvířaty. Volové se plašili. Byl by to čekal v horách, kde žilo množství divokých tvorů, kteří mohli takového volka považovat za chutné kráčející jídlo, ale mezi zelím nic takového nehrozilo. Za ním v úzkém prostoru mezi kusy opracovaného dřeva něco spalo. Byl to další obyčejný Ank Morporský den. Na konci mosazného mostu jedné z nejrušnějších městských tepen se na roztřeseném žebříku kymácel seržant Tračník. Jednou rukou se křečovitě držel vysokého sloupu s hranatou schránkou na konci a druhou rukou přidržoval doma zhotovenou obrázkovou knihu ke štěrybině ve schránce. A tohle je zase jiný druh vozu, chápeš to? No, odpovídal velmi nesmělý skřehotavý hlásek ze schránky. E, tak dobré, Přikývl tračník očividně spokojen. Upustil knihu a ukázal přes most. Vidíš ty dvě značky namalovaný nadlážděním? Jo. A ty znamenají? Když mezi nimi vůz pojede méně než minutu, tak jede moc rychle. Odříkával hlásek naučeným způsobem. Výborně. A pak uděláš co? Maluju v obrázek. A budeš dávat pozor, aby na něm bylo vidět co? Kočího křicht. Nebo numero vozu. A když to bude v noci, tak? Nakopnu salamandra, aby udělal světlo a maluju. Skvělá práce, Rufusi. Každý den se tady někdo zná, zastaví a vezme si ty obrázky. Máš všechno, co potřebuješ. Jo. Co pak se to děje, seržanty? Tračník se podíval na velikou hnědou tvář, která k němu vzhlížela z dola a usmál se. Hezký odpoledne, to vše! řekl a neohrabaně se šplhal po žebříku. Pane Baševe, tady se právě díváte na nejmodernější časoměr určený pro nové Todlensdou, Milie, Minely, Ale Sakra, tisíciletí. Je dost velký, Fredé. Komentoval to vše Bašev, který se schránku měřil kritickým pohledem. Už jsem viděl mnohem menší hodiny. Časoměr, který tady nahradí hlídku, to vše, tak jsem to myslel. No, když myslíš, stačí, aby tady někdo projel příliš rychle a zítra ráno bude mít veterinář jeho obrázek na stole. Ikonografy nelžou, to vše. To máš pravdu, Frede. Na to nemají dost inteligence. Jeho lordstvo už má dost těch vozů, co se ženou po mostě jako o závod a požádal nás, abychom s tím něco udělali. A já jsem náčelník do prvního, jak víš. A je to k něčemu, Frede. To bych řekl, je mým úkolem udržovat městské e, tepny průchodny, dělat všechno proto, aby se neucpaly protože to by vedlo k naprostému kolapsu obchodu a zkázená nás všech? No to je hrozně důležitá práce, to ti říkám rovnou. A to všechno děláš sám? No většinou, hlavně já. Desátník Robloch a ostatní vládence mi občas trochu pomůžou, to je jasný. To vše, Bašev se poškrabal na nose. E, chtěl jsem s tebou mluvit o něčem podobném, Frede. No tak povídej to vše. Před mou hospodou se stalo něco hrozně divného, Frede. Seržant Tračník následoval mohutného muže za roh. Tračník měl rád to všeho společnost, protože vedle něj vypadal jako subtilní člověk. Hostinský Tovše Bašev byl muž, který by se dal zanést do atlasu a dokázal změnit oběžnou dráhu malých planet. Dlažební kostky mu praskaly pod nohama. V jednom těle spojoval, a to ještě mnoho místa zbývalo, nejlepšího Ank morporského kuchaře a jeho nejodanějšího konzumenta, což byla kombinace jako vymyšlená v rádi jedlíků. Seržant Tračník si nedokázal vzpomenout na jeho křestní jméno. Ke své přezdívce přišel kuchař na základě všeobecného vyjádření, protože nikdo, kdo ho poprvé spatřil na ulici, nebyl ochoten uvěřit, že to vše je Bašev. Na široké cestě stál velký vůz. Ostatní doprava se nesmírně zdržovala, protože všechny další vozy jej museli složitě objíždět. V poledne mi dovezli maso, Frede, a když pak můj voska vylezl ven... To vše Bašev ukázal na velkou trojúhelníkovou konstrukci připnutou s pomocí několika velkých zámků na zadní kolo vozu. Zařízení bylo vyrobeno z dubového dřeva a ocely a natřeno na žluto. Tračník na ně opatrně poklepal. Je mi okamžitě jasné, v čem je tvůj problém. Jak dlouho byl voska uvnitř? No, dostal oběd. Aha, a ty děláš fakticky skvělý obědy to vše, to já vždycky říkal. Co Copak byla dnešní specialitka? Sekaný by vtek ve smetanové omáčce s noky a jako moučník pusinky alá černá smrt. Na okamžik zavládlo uctivé ticho, když si oba uvedené jídlo představili. Fred tračník si pak tiše povzdechl. A noky pěkně polité máslem? Neurazil bys mě podezřením, že bych máslo vynechal, že ne, Frede? U takového jídla může člověk strávit poměrně dlouhý čas. Potíž je v tom to vše, že Patricie je velkým nepřítelem toho, aby vozy stály u chodníků déle než 10 minut, zvláště na frekventovaných ulicích. Považuje to za jistý druh zločinu. Když se člověk posadí u mého jídla a sní ho za 10 minut, to já za zločin nepovažuju, Frede, to považuju za tragédii. Tady stojí městská hlídka odstranění 15 dolarů. Frede, to je zisk za několik dnů. E, no jo, jenže potíše v tom, že už je to zaregistrovaný. Bude s tím papírování, chápeč? Nemůžu to jen tak schodit ze stolu. Přál bych si, aby to šlo. Bohužel všechny ty kontrolní útržky jsou napíchnuty na hřebíku u šéfa v kanceláři. Kdybych líce velel já, no samozřejmě, ale takhle mám svázané ruce, chápeš? Oba muži stáli kousek od sebe ruce v kapsách a navenek se jeden druhého nevšímali. Seržant Tračník si začal tiše pohvězdovat mezi zuby. Věděl bych jednu, dvě zajímavé věcičky. Ozval se po chvíli to vše opatrně. Někteří lidé si myslí, že obsluhující personál je hluchý. Takových věciček já deně slyším to vše. Usmál se Tračník a zachřestil v kapse drobnými. Oba muži chvilku nepřítomně pozorovali oblohu. O, možná, že tam zbyla nějaká ta medová zmrzlina ze včerejška? Seržant Tračník upřel oči na vůst. Ale, ale, pane baševi, vidím, že vám nějaký pitomec dal na vůst tuhle hloupou zábranu. Dobré, ale to nic, s tím si rychle poradíme. Tračník z opasku vytáhl pár kulatých bílých plácaček Zamířil jimi na signalizační věž strážnice, která vyčuhovala nad starou sodovkárnou a počkal, až si ho všiml chrlič ve službě. Pak s velkou dávkou elánu a menší dávkou elegance chvíli provozoval plácačkami pohyby, které připomínaly někoho, kdo se snaží se stuhlýma rukama odehrát dvě partie ping-pongu současně. Eh, skupina tady bude co vydub. Aha, vidíš to? Pokus dál na ulici bylo vidět párek trolů, kteří připevňovali na vůz se senem stejné zařízení, na jaké si stěžoval Bašev. Po nějaké chvíli se jeden z nich náhodou zadíval k signální věži, strčil loktem do svého kolegy, vytáhl z opasku svůj pár plácaček a s podstatně menší dávkou elánu než tračník vystal řadu signálů. Když přišla odpověď, rozhlédli se oba trolové kolem, spatřili trečník a pomalu se vydali směrem k němu. Aha, zvolal seržant pyšně. Úžasná věc, tahle nová technika, to ti řeknu. Překivoval to všebaše s obdivem. A to muselo být nějakých 40-50 metrů, že? No budejď tu vše Za starých časů bych byl musel zapískat na píšťalku. A to sem dorazí a už budou vědět, že jsem to byl já, kdo je tady potřebuje. Místo, aby se rozhlédli kolem a zjistili, že si to byl ty, přikivoval Bašev. E, no, to je ono, zabručil tračník, který si přece jen uvědomil, že to, co právě předvedl, není ten nejzářivější paprsek úsvětu komunikační revoluce. Samozřejmě, že by to fungovalo, i kdyby byli mnohem dál. Třeba na druhé straně města. A kdybych přikázal chrliči, aby to, jak my říkáme, hodil na velkou věž na pahorku, dostali by tu zprávu během pár minut až ve stolatech, chápeš? A to je odsud přes 30 kilometrů. No miň rozhodně ne. Úžasné, Frede. Čas utíká to vše řekl tračník, když k ním trolové dorazily. Policistrhovče, kdo vám nařídil, abyste dal to zařízení na vůz mého přítele? Dotazoval se rozhorčeně. No, ale, seržo, teď zrovna dneska ráno jste nám říkal, že máme zablokovat každou káru, kera. Ale ne tenhle vůz! Okamžitě ho odejměte a už o tom nebudeme mluvit, jo. Policista Rohovec, jak se zdálo, došel k závěru, že není placen za to, aby myslel. A to bylo dobře, protože seržant Tračník byl toho názoru, že trolové v jeho oddělení se o peníze nezajímají. No, když to říkáte, seržo, tak se do toho pusti, a my tuhle s to všem si promluvíme, co to vše? Přesně tak, Frede. Haha, <rý> ha, říkáme, promluvíme, i když já budu hlavně poslouchat, protože budu mít plná ústa. Z borových větví se v kaskádách řinul sníh. Muž se ale prodral hustou stěnou nízkého porostu, pak se na chvilku zastavil chvilku nabíral dech a nakonec vyrazil s vyžným klusem přes mítinu. Na druhé straně údolí zaslechl první zatroupení rohu. Takže jestli jim může věřit, má hodinu. Možná, že se mu nepodaří dostat se až k věži, ale byly tady ještě jiné cesty, jak se dostat ven. Měl plán. Několik plánů. Byl se jist, že je nějak dokáže ošálit. Držet se co možná mimo sníh, vrátit se a zdvojit stopu, využívat potoků. Bylo to možné, už se to předtím podařilo. Byl se tím jist. O několik kilometrů dál klouzala hustým lesem štíhlá těla. Hon začal. Zatím úplně někde jinde v Ank Morporku hořela budova cechu šašků a kašparů. To byl velký problém, protože požárnické družstvo cechu tvořili samý klauni. A v tom právě byl ten zádrhel, protože zkuste ukázat klaunovi kbelík s vodou a žebřík, on na to umí zareagovat jen jediným způsobem. Převládnou dlouhá léta dřiny a výcviku. Je to něco, co k němu hovoří z jeho červeného nosu. Nedokáže si pomoci. Samuel Elánios, velitel městské hlídky, se opřel pohodlněji o zeď a pozoroval představení. Každopádně musíme Patricii znovu předložit návrh na založení civilní hasičské služby, zabručel. Na druhé straně ulice uchopil klaun žebřík, otočil se, srazil k zemi klauna za sebou, dokbelíku s vodou, pak se znovu otočil, aby zjistil, proč je za ním takový hluk, a tak srazil svou ubohou oběť dokbelíku. Po druhé, tentokrát s překvapivě drnčivým zvukem. Dav mlčky a vážně přihlížel. Každý věděl, že kdyby to byla legrace, klauni by to nedělali. Jenže. Cechy jsou zásadně proti tomu, ozval se kapitán Karotka Rudiko Kopalson jeho zástupce, když klaunovi se žebříkem jeho kolega celý tíbl vody do kalhot. Říkají, že by to bylo nedovolené vstupování na cizí pozemky. Oheň se začal pomalu šířit do prvního poschodí. Když to necháme schořet, bude to velká rána pro zábavní průmysl v našem městě, upozorňoval Karotka vážně. Elánius na něj vrhl pohled koutkem oka. To byla poznámka, jaké dokázal dělat právě jen karotka. Byla to nevinost sama, ale kdyby člověk chtěl, mohl si to vyložit různě. No to máte pravdu, takže bychom s tím měli asi něco dělat. Postoupil předu a přiložil ruce k ústům. Pozor, lidičky, tady je městská hlídka. Vytvořte řetěz. Hele, a to musíme, vykřikl někdo ze zástupu. Ano, to musíte, potvrdil kapitán Karotka. No tak, všichni do toho, když utvoříme dvě řady, bude v okamžiku po všem. Co říkáte? A ještě si přitom můžeme užít trochu legrace. A jak si Elánius všiml, všichni se začali skutečně stavět do řad. Karotka s každým zacházel jako se skvělým parťákem a kamarádem a z jakéhosi nevyspitatelného důvodu lidé nedokázali odolat nutkání, která jim našeptávalo, že ho nesmějí zklamat. Jakmile byli klauni odzbrojeni a odvedeni laskavými lidmi pryč, byl oheň ke zklamání davu zakrátko zlikvidován. Když si Elánius zapálil doutník, vynořil se ze zbytků kouře karotka a otíral si čelo. Jak se ukázalo, udělalo se tady špatně jednomu polikači ohně. Možná, že nám to nikde neodpustí, uvažoval nahlas Elánius, když vykročili dál po své trase. No dobrá, a co teď? Karotka pozvedl oči k nejbližší signalizační věži. Srocení lidu v ulici Kotevního řetězu! Je to všeobecný poplach, pane! Dali se do běhu. Při všeobecném poplachu se dá do běhu každý. Ten člověk v nesnázích totiž můžete být klidně i vy. Čím více blížili, tím častěji potkávali na ulici Trpaslíky a Alánius poznal ta znamení. Všichni měli nepřítomné, soustředěné výrazy a šli jedním směrem. Už je povšem, řekl Elánius, když oběhli další roh. No to se pozná už podle toho, jak vzrostl počet podezřele nevinných přihlížejících. Ať už se poplach týkal čehokoliv, muselo to být něco velkého. Ulice byla poseta odpadky a také celou řadou trpaslíků. Elánius zpomalil, no to už je tenhle týden po třetí, co to do nich vělo? Těžko říci pane, potřásl hlavou Karotka. Velitel po něm vrhl kosý pohled. Karotka byl vychován mezi trpaslíky. Stejně jako oni, když se tomu mohli jen trochu vyhnout, nikdy neřekl přímou lež. To není totéž jako já nevím, že ne? Naklonil Elánius hlavu na stranu. Kapitán se zatvářil rozpačitě. Myslím, že je to svým způsobem politické. Elánius si všiml těžké vrhací sekery trčící ze zdi. Ano, to vidím. Někdo přicházel ulicí a byl pravděpodobně příčinou, proč se srocení lidu rozpadlo. Svobodník Modrojil byl největší troll, se kterým se velitel Elánius kdy setkal. Tyčil se a rozpínal. Byl tak obrovský, že v davu ani nevynikal, protože on sám byl dav. Lidé si ho většinou nevšimli, protože jim stál v cestě jako hmota. A stejně jako mnoho velkých a silných lidí byl od přírody jemný a stydlivý, a měl sklony si nechat od jiných lidí přikazovat, co má dělat. Kdyby ho byl osud zavedl do nějakého gengu, pracoval by pro něj jistě jako hlavní nátloková skupina. V hlídce pracoval jako štít proti demonstrantům. Spoza něj vyhlíželi další policisté. Zdá se, že to začalo v nebozezově lahůdkářství, řekl Elánius, když k němu dorazili ostatní členové hlídky. Zeptejte se, nebo ze, za co o tom ví. To není dobrý nápad, pane. Ten vůbec nic neviděl, řekl Karotka pevně. Jak víte, že nic neviděl? Vždyť jste se ho neptal. Vím to, pane. Nic neviděl a také nic neslyšel. Zatímco mu dav ničil podnik a vyhazoval všechno ven na ulici? Přesně tak, pane. Aha, už chápu. Nikdo není tak hluchý jako ten, kdo nechce slyšet, to mi chcete naznačit? Něco takového, pane. Podívejte, pane, už je povšem. Myslím, že nikomu se nic vážného nestalo. To bude to nejlepší, prosím. Je to snad zase jedna z těch soukromých trpasličích záležitostí, kapitáne? Ano, pane. Jenže tohle je Ank morpork kapitáne, a ne nějaký důl v horách a mou povinností je udržet tady klid a mír a tohle tak rozhodně nevypadá. Co pak asi lidé řeknou těmhle srocením? Hm? Řeknou, že to byl další den v životě velkoměsta, pane. Ano, možná, že to někteří řeknou, ale přesto Elánius zvedl ze země stejnajícího trpaslíka. Co jste zač? Nemám náladu na žádné pitomé řečičky. No tak, vaše jméno? Agi ukrad mlátek, trpaslík, který se snažil vyprostit z Elániova sevření. Dobrá, už klíbil se Elánius. A napište si to, karotko. Ne, pane. Prosím, ve městě žádný agi ukrad mlátek nežije, pane. Co pak znáte všechny trpaslíky? Většinu, pane, ale agiho ukrad mládka najdete jen v dolech. Je to takový zlomyslný důlní duch, tak například věta si to tam, kam agi pe uhlí, znamená, pane, že ano, v pořádku, dovedu si to domyslet. Vy se mi tady pokoušíte naznačit, že ten trpaslík mi řekl něco takového, jako že to srocení lidu tady má na svědomí svatý utřinost? Trpaslík se mezi tím hebitě ztratil za rohem. Tak nějak, pane. Promíjte na okamžik, pane. Karotka přešel ulici, vytáhl z opasku dvě na bílo natřené plácačky. Musím se jen dostat na místo, odkud je vidět signální věž. Raději jim pošlu zprávu. Proč? Víte, čeká nás Patrici, takže si myslím, že by bylo dobré dát mu vědět, že přijdeme o něco později a omluvit se. Elánius vytáhl hodinky a zadíval se na ně. Jak se zdálo, dnešek bude jedním z těch dní, jaké jsou v poslední době každý den. Je zakódováno v ve vesmíru, že osoba, která vás nechává nejen pravidelně, ale vždy minimálně 10 minut čekat, bude v den, kdy se vy o deset minut opozdíte, připravena o deset minut dříve a dávám ostentativně najevo, že o tom tedy nebudem mluvit. Omlouvám se za to spoždění, pane, řekl Elánius, když vstoupili do oválné kanceláře. Ach, máte spoždění? Lord Vetinary vzhlédl od papíru, které měl na stole a pozvedl obočí. Ani jsem si nevšiml. Doufám, že vás nezdrželo nic vážného. Hořela budova cechu kašparů a šašků, pane. Stráty? Žádné, pane. Výborně, tak to je požehnání. Odpověděl opatrně veterinář. pak odložil pero. Takže, co jsme to měli probrat? Přitáhl k sobě jeden z papírů a rychle ho přečetl. Aha! Vidím, že nově vytvořené dopravní oddělení začíná přinášet své výsledky. Ukázal bradou na vysoký stoch papírů na jedné straně stolu. Dostávám spoustu stížností z cechu kočích a povozníků. Skvělá práce. Tlumočte prosím mé poděkování seržantu Tračníkovi a jeho týmu. Provedu, pane. Jak tady vidím, tak v jeden den znehybnili sedmnáct vozů, deset koní, osmnáct volů a jednu kachnu. To bylo zaparkování na zakázaných místech, pane. Jistě. Bohužel objevuje se v tom jistá zákonitost, která je tak trochu záhadná. Pane, mnoho kočích a vosků říká, že oni ve skutečnosti vůbec neparkovali na nesprávném místě, ale že jen zastavili, když přes cestu velice pomalu přecházela jakási výjimečně stará a neobyčejně ošklivá stařenka. To říkají oni, pane. Vědí, že je to velmi stará paní, protože si neustále náhlas a zřetelně drmalí věci jako. Já chudák a moje ubohý starý nohy, co já si nešťastná stará ženská počnu a podobně. Ale to mi opravdu připadá jako obyčejná stará ženská pane, řekl Elánius s kamenou tváří. Ale jistě, divné je na tom ovšem to, že několik vasků nahlásilo, že v zápěti viděli, jak stařenka velmi svěžným krokem zmizela ve vedlejších uličkách. Asi bych si toho nevšímal, kdyby nebylo skutečnosti, že tu dámu viděli belhace krátce, potom pomalu přes ulici o kus dále. Je to prostě tak trochu záhada Elánie. Elánius si přetřel oči rukou. Myslím, že tuhle záhadu velmi rychle vyřeším, pane. Patricej přikývl a udělal si na papír před sebou krátkou poznámku. Když pak list odložil, objevil se pod ním mnohem špinavější, promaštěný a pomačkaný kus papíru. Patricej vzal do rukou dva nože na papír a se štítivým výrazem papír s jejich pomocí rozložil a posunul postolek Elániovi. Víte něco o tomhle? Elánejus četl nápis psaný tuškou velkými kulatými písmeny. Drachy na člédí kroutost páchnutá na bezdmových psůch, v tady tom městě je vo studnou. Co asi kam? Čumáku je chlídka pod psaná líga oproti kroutost na psách. Vůbec nic, odpověděl velitel. Mí úředníci říkají, že minimálně ob den někdo strčí takový lístek pod palácevá vrata. A nikdy nikoho nezahlédnou. Chcete, abych se tomu věnoval? Nemělo by být těžké najít v tomhle městě někoho, kdo při psaní sliní a má ještě horší gramatiku než Karotka. Díky, pane, zabručel Karotka. Nikoho nezahlédl ani žádný ze strážních. Existuje snad v ankh nějaký spolek, který by se staral o dobré psů. O tom pochybuji, pane. Pak to budu ignorovat potom, Zabručel vetinary a odhodil promáčený a špinavý papír do koše. Nože, teď k těm důležitějším věcem. Takže, co víte o břonku? Elánius na něj poněkud nechápavě zíral. Karotka tiše zakašlal. Myslíte, Řeku, nebo město, pane? Patricej se usmál. <laughs> Kapitáne, u vás už mě dávno nic nepřekvapí. Ano, mluvím o městě. Je to jedno z největších měst Fieberwaldu, pane. Vývoz, vzácné kovy, kůže, dřevo a samozřejmě tuk z hlubokotučných dolů v Šmalcbergu. Takže ono skutečně existuje místo, které se jmenuje Bjong. ujišťoval se Elánius, který se stále ještě nedokázal vzpamatovat z rychlosti, s jakou se dostali od mokrého dopisu obseh k neznámému místu v Ibervaldu. Abych mluvil přesně, tak ono se to správně vyslovuje Bjong. No dobrá ale... A v bžunku, pane, slovo Morpork zní přesně jako název jednoho velmi důvěrného kousku dámského spodního prádla. Když se tak nad tím člověk zamyslí, tak je na světě příliš mnoho zbytečných slabik. Jak tohle všechno víte, karotko? Jen tak, pane, víte, to tak člověk nazbírá, tu zaslechnete to a tam zase ono, vážně, a který, je to tak důvěrný kousek, Během několika týdnů se tam odehraje něco neobyčejně významného. Vskočil Elániovi do řeči Patricii. Něco, a to musím dodat, co je životně důležité pro budoucí prosperitu Ang Morporku. Korunovace Dolního krále, řekla Karotka. Elánius přiletěl očima z Karotky na Patricie a zpět. Existuje tady snad nějaký oběžník, který koluje po městě a mně se zatím vyhnul? Trpasličí komunita už několik měsíců o něčem jiném nemluví, pane. Skutečně? To mluvíte o těch sraceních, Trvačky, které se teď noc co noc odehrávají prakticky ve všech trpasličích barech a hospodách? Kapitán Karotka má pravdu, Elány je. Bude to velká příležitost, událost, které se zúčastní zástupci mnoha vlád a zemí. A samozřejmě také různých ibrvaldských knížectví, protože dolní král vládne jen v těch částech Ibervaldu, která jsou pod zemí. Jeho přízeň je velmi cená. Budou tam zborográvie i z Genovy a pravděpodobně i z Klače. Sklače? Ale vždyť ti jsou od Ibrvaldu ještě dál než my? No proč by se unavovali tak dalekou cestou? Pak se Elánius na okamžik odmlčel a dodal. Aha, ta jsem ale hlupák. Kde jsou ty peníze? Prosím, veliteli? To říkal můj starý seržant, když něčemu nerozuměl, pane. Zjistí, kde jsou v celé té věci peníze a máš záhadu napůl rozřešenou. Veterinary vstal, obrátil se k ním zády a přešel k velkému oknu. Ibrveld je obrovská země. Temná, tajemná, prestará. Obrovské neodhalené zásobárny uhlí a kovových rud a samozřejmě tuku. Nejlepší svíčky, lampový olej a mídlo pocházejí ze šmalcberských skladů. A proč? Což pak nemáme vlastní jatka? Ank spotřebuje obrovské množství svíček, pane. Ale v žádném případě už nespotřebuje takové množství mídla. Víte, pane, tok má velmi mnohostranné využití. My v žádném případě nejsme sobě stační. Aha... Pozvedl Elánius obočí. Patrice si povzdechl. Já samozřejmě doufám, že bychom mohli posílit obchodní spojení s různými národy v Ibervaldu. Celá situace je nesmírně choulostivá a nestálá. Kolik toho víte vy o Eberwaldu, veliteli? Elanus jehož zeměpisné znalosti města byly až mikroskopicky přesné do vzdálenosti několika kilometrů zahradby a jen mikroskopické odtamtud dále, nejistě naklonil hlavu ke straně. Tedy přesně je řečeno. Ona na to vlastně není země. Je to spíš něco. Je to spíš něco, co existuje předtím, než vznikne nějaká země. Jsou tam hlavně opevněná města, hospodářská společenstva bez stálých hranic a mezi tím spousta pralesů. Neustále tam vládnou krevní a jiné msty. Neexistuje tam právo s výjimkou toho, které prosadí místní pánové a bojí banditismus všeho druhu. Jak jiný je život v našem drahém velkém městě, zabručel jízlivě Elánius a ani se nesnažil příliš tlumit hlas veterinary na něj lhostejně pohlédl. V Iberwaldu trpaslíci a trolové stále ještě nezapomněli na staré křivdy a vzájemnou nenávist. Existují tam velká území ovládaná místním upírským nebo vlkodlačím klanem a také oblasti, které mají podstatně vyšší magický náboj než je běžné. Je to velmi chaotické a zvláštní místo a málo koho by tam napadlo, že jsme ve století ovocného netopíra. Můžeme jen doufat, že se věci vylepší a i brvat, že se šťastně připojí ke společenství ostatních států. Elánius s veterinarym si vyměnili krátký pohled. Karotková řeč někdy zněla jako oslavný esej napsaný omámeným zboristou. Dobře, Řečeno. Jenže až do onoho šťastného dne, pro nás Eberwald zůstává hádankou zahalenou v tajemstvím plném záhad. Dovolíte? Rád bych se ujistil, že jsem to správně pochopil. Eberwald je jako obrovská játrová paštika, které si teď najednou všichni všimli, a když nám tahle korunovace poskytla záminku, společně si na ní sesypeme s nožem, bydličkou a lžící a nahrneme si na talíř tolik, kolik se nám podaří urvat. Vaše chápání politické reality je mistrovské, Elány Chybí vám jen ten správný slovník. Ank Park tam musí vypravit svého zástupce, to je samozřejmé. Vyslance, jak se tomu říká. Nesnažíte se naznačit, že by se tahle záležitost měla týkat mě, žene? ne? Och, samozřejmě, že tam nemohu poslat velitele městské hlídky. Většina i zemí něco takového jako policejní jednotky nebo civilní pořádkové zbory vůbec nezná. Já tam pošlu... V vodu s Anku. Elánius se napřímil jako prkno. Oni tam mají ve Sloveně feudální systém. Hrzně si patrpí na tituly. Nepřikazujete mi tím, abych jel do Ibrvaldu, nebo ano? Přikazovat vaše milosti? Dobrativé nebe. Musel jsem nějak chybně pochopit, lehdy se byl Zrovna včera mi říkala, že delší dovolená někde hodně daleko od Ankmorporku by vám městě udělala moc dobře. Vy jste mluvil se Sybilou? Ano, na recepci pořádané na počest nového představeného cechu kričích. Myslím, že vy jste odešel dost časně. Byl jste odvolán. Něco naléhavého. To samozřejmě chápu. Lady Sibela se pak mimochodem zmínila o tom, že jak se zdá, jste neustále zaměstnán, ona tedy přesně řekla, že se neustále plně věnujete svému zaměstnání a pak prostě jedno vyplynulo z druhého. Ale pro boha doufám, že tady nedošlo k nějakému tragickému nedorozumění. Nemůžu opustit město právě teď, zvolal Elánius a v hlase mu zazněl náznak zoufalství. Je tady tolik práce? No a to je právě ten důvod, který Lady Sibela uvádí pro to, abyste odjel z města. Právě jsme otevřeli nové výcvikové středisko, to už klape jako hodinky, pane. Celá komunikační síť, myslím tím systém poštovních holubů, je v naprostém zmatku. To už jsme prakticky také vyřídili, pane. Všechno to vězelo v jejich potravě, takže když jsme doplnili krmnou směs a upravili západky v holubnicích, všechno začalo fungovat. Chystali jsme se zahádit provoz říční hlídky. No, s tím nějaké 20 týdnů nic nenaděláme, pane, alespoň ne do té doby, než vykopeme loď všechny rozvody ve štěbetalské ulici. Už na tom pracují instalatéři a žumponoři, pane. Elániovi bylo jasné, že prohrál. Prohrál už ve chvíli, kdy se do toho zapojila sibila, protože ona byla naprosto spolehlivý dobývací stroj, který vždycky dokázal zdolat hradby jeho obrany. Elánius však věřil, že každý voják by měl padnout v boji. Vy moc dobře víte, že já na tyhle diplomatické řečičky moc nejsem, bránil se ještě z posledních sil. Naopak, no Elanije, jak se zdá, překvapil jste celý diplomatický sbor sídlící v Angmorporku. Nikdo z nich totiž není zvyklý na přímou řeč. Na no to je plete. Co jste to řekl minulý měsíc tomu istancejskému velvyslanci? Zalistoval papíry na stolní desce. V okamžik tu stížnost tady někde mám. Aha, ano, týkalo se to jejich vojenských nájezdů přes řeku Kluznici. Myslím, že jste naznačil, že kdyby mělo dojít k dalšímu narušování hranic, Dotklo by se to jeho, tedy velvyslance, osobně. Mám-li citovat, řekl jste, že by ho pak museli pozbírat a odnést domů v košíku. Omlouvám se, siré, ale byl to dlouhý a namáhavý den a ten chlap už mi začínal opravdu lést. A hned následujícího dne se jejich lajska stáhla tak daleko od hranic, že byla málem u hranic na protější straně jejich území. Musím říct si, že váš názor všeobecně souhlasil s tím, co jsem si o celé situaci myslel já, ale byl, jak bych to řekl, podstatně strčnější. Kromě toho mám zprávy, že jste se na velvyslance díval velmi výhružným pohledem. No tak já se dívám vždycky. No jistě. Naštěstí v Eberwaldu nebudete potřebovat nic jiného, než se dívat přátelsky. Hm, takže nechcete, abych říkal takové ty věcečky jako co kdybyste nám prodali všechen váš tuk za pár babek, ne? Řekl Elányus zoufale. Ne, po vás se nechce, abyste vedl nějaká jednání, Elanije. je. To provedou mý úředníci, kteří tam vytvoří dočasné vyslanectví a proberou všechny potřebné záležitosti s místními obchodníky a odborníky od Ibrvalckého dvora. Všichni úředníci mluví jedním jazykem. Budete prostě tak vévatský, jak to jen dokážete. Samozřejmě, že si sebou vezmete doprovod. Poradní skupinu Prostě pár lidí, kteří s vámi pojedou, Navrhuju seržantku Anguhu, seržanta na vášku a desátnici řečku. Hmm, zabručil spokojeně karotka a kývl na elánie, jako by mu dodával odvahy. Pardon, musel jsem teď nějak minoutku z toho, co jste mi povídal, Siret. Na kodlačici trla a trpaslíka? Zástupce etnických menšin, pane. Jenže v Ibervaldu jsou to zástupci etnických většin. Všichni tři podůstojníci původně pocházejí z Ibervaldu, pokud se nemýlím. Jejich přítomnost bude tím nejpřesvědčivějším argumentem. No to mě vůbec nevadí, ale raději bych si sebou vzal... Pane, to ukáže lidem v Ibervaldu, že Ank morpork je multinárodnostní společnost, chápete? Aha, už je mi to jasné. Lidé jako my. Lidé, se kterými můžeme obchodovat. Občas si říkám, že z hlídky je nedostatečný, přispěchal mu na pomoc Elánius. Zavládlo ticho. No, dobrá. Tak já, abych si šel přeleštit kuličky na své šlechtické korunce, co? se jsem nezapomněl své hodiny heraldeky, tak vévatská korunka žádné kuličky nemá. Je prostě a jednoduše taková špičatá, řekl Patrici a posunul po stole štůsek papírků na jeho švrcholu ležela zlatě lemovaná pozvánka. Výbarně. Dám hned poslat zprávu semafory. Podrobnější instrukce dostanete později. Vyřiďte mé upřímné pozdravení ve vodkyni. A teď už vás nebudu dále zdržovat. O to říká vždycky, zavrčil nenaloženě Elánius, když s karotkou scházeli po schodišti. Dobře ví, jak se mi nelíbí, že jsem žena tý zvé a jak mě popudí, když mi to připomene. Ale já myslel, že vy a Lady byla. ale ne, manželství se Sybilou je fajn, o to nic. Já nenávidím jen ten hraběcí titul. Kde jsou všichni dnes v noci? Desátnice Řiťka má službu v Holubníku, Navážka s cvočkem cvrkalem jsou na noční a Angua má speciální poslání na stínově, Sire. Nespomínáte? S Nobim. No U všech bohů, máte pravdu. Dobrá, jakmile se zítra vrátí, řekněte jim, ať se u mě hlásí. Zařiďte, aby se Nobimu nějakou náhodou ztratila ta příšerná paruka a dobře ji ukryjte, ano? Elánius prolistoval što s papírou. Nikdy jsem neslyšel o dolním králi trpaslíků. Myslel jsem, že král je takový výraz trpaslíků, který označuje něco jako hlavního inženýra. Hm, víte, pane, dolní král je velmi speciální postava. A proč? No, ono to všechno začíná u mazance z křemence, pane. Čímže to? Vadilo by vám, pane, kdybychom se do dvora vrátili malou oklikou? Myslím, že bych vám mohl dost věcí objasnit, pane.